Kégyben múlt nyomában Szilágyi Mártam is sorát indiai filozófia alapművei, az upanisádok, a tanítások mellett számos érdekes történetet is elmondanak. A történetek főszereplői tanítók, tanítványok és királyok, akiket összefűz a transzcentális bölcsesség iránti érdeklődés. Gargia Bálaki, vagyis a Garga családjába tartozó Bálaki, a bölcs, és a Satru király történetét a Brihad Áranyaka, és a kaosit, aki Brámona Upanishad is elmondja. A Brihad áranyak a történetének lényege az, hogy a Bálaki nevezetű büszke Brahmana tanítani akarja a híres Adzsáta Satrut, aki Benárez királya. Hamarosan kiderül azonban, hogy Adzsáta Satru harcos ksatrija rétére jobban ismeri nála a transzcendentális tudományát. A gőgös Brahmana arra kényszerül, hogy megkéri a királyt, fogadja el a tanítványának. A királyi kis vonakodás után elfogadja, és oktatásban részesíti. A aki Brámana Upanishad úgy, úgy írja, hogy Bálaki híres védikus tudós volt, aki számos országot bejárt. Indiában még néhány száz évvel ezelőtt is természetes volt, hogy tudósok, bölcsek, jogik és szentek egyaránt gyalog és magányosan utaztak, és útközben kordulásban éltek. Bálaki... Tulajdonképpen nem is tanította a királyt, csak megkísérelte. Bármit mondott ugyanis, a király azonnal lehúrogta és közölte, hogy ő mindent sokkal jobban tud. aki <köhö> türelmesen elviselte, hogy a király minden szavába belevág, és végül megkérte, fogadja el a tanítványának. Nem is lehetett jobban megszégyeníteni a királyt, aki az udvariasság minimális alapszabályét sem tartotta be. Levi so yo so gre. Tha ma je jivaati, lo ba ma surmati. Ta ke je ta koti nam sansari. Krishna bara doyam, kariba jiva jo. Va prashad. Analiru Bai, Seyana Unitaka, Radha Krishna Gunagam, Ramadaku, Chaitanya Nitai. A Rósitaki Brámona Upanishád a következőképpen mondja el a történetet. Élt egykor Gávia Báláki, egy híres védikus tudós. Elment egyszer Benárezbe, Adzsát a Satru királyhoz, és így szólt. Beszélek neked az abszolút lelkivalóságról, a Brámanról. Adját a satru megörült. Ezer tehenet adok neked. Az emberek mind össze fognak szaladni, és azt kiabálják. Janaka, Janaka. Finom lejje ez Adját a Csak azért ígéri meg az adományt, hogy az emberek dicsérjék. Később persze nem ad semmit, még egyetlen tehenet sem. Janaka király azonban tényleg arról volt híres, hogy az udvarában filozófiai vitákat rendezett, és a brámonákat bőkezően megjutalmazta. A Satru itt nagyszerényen Csalakához hasonlítja magát. Báláki így szólt. Rajta meditálok, aki a napban él. Adjáta Satru félbeszakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint aki nagy, fehér ruhás, a legfelsőbb, minden lénynek az ura. Akik így meditálnak, olyanok lesznek, mint a legfelsőbb, minden lény feje. Báláki szólt. Rajta meditálok, aki a holdban él. Adját a Satru félbeszakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, hogy szómát kérek, az étel lényegét. Akik így meditálnak, olyanok lesznek, mint az étel lényege. Báláki szólt. Rajta meditálok, aki a fénylő villámban él. Adját a Satru félbeszakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint az igazság lényegén. Akik így meditálnak, olyanok lesznek, mint az igazság lényege, vagy a ragyogás. Bálá kiszólt. Rajta meditálok, aki a mennydörgésben él. Hadzsát a satrufélbe szakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint a hang lényegén. Akik így meditálnak, olyanok lesznek, mint a hang lényege. Bálá kiszólt. Rajta meditálok, aki a szélben él. Adját a Satru félbeszakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint egy legyőzhetetlen hadseregen. Akik így meditálnak, azok valóban győztesek és legyőzhetetlenek lesznek. Diadalt aratnak az ellenségeiken. Páláki szólt. Rajta meditálok, aki a térben él. Adját a Satru félbeszakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint a teli holdon. Akik így meditálnak, azok utódokban és tehenekben gazdagok, híresek, szentségtől ragyogók lesznek. Hosszú életet élnek, és eljutnak a mennyei bolygókra. Báláki szólt, rajta meditálok, aki a tűzben él. Adját a Satró félbeszakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint a név ragyogásának a lényegé. Isten jelenlétéről volt szó. Most a lélekről beszélnek. Báláki szólt. Rajta meditálok, aki a tükörben él. Adját a szakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint a tükrözött képen. Akik így meditálnak, azoknak a fiai hasonlítani fognak hozzájuk, nem másokra hasonlítanak. Báláki szólt. Rajta meditálok, aki az árnyékban él. Adját a Ne beszélj erről! Én úgy meditálok rajta, mint az elválaszthatatlan testen. Akik így meditálnak, mindig uralkodnak az testükön. Báláki szólt. Rajta meditálok, aki a vízhangban él. Adját a Ne beszélj erről! Én úgy meditálok rajta, mint az életen. Akik így meditálnak, nem vesztik el a tudatukat idő előtt. Báláki szólt. Rajta meditálok, aki a hangban élt. Agyát a satrufélbe szakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint a halálon. Akik így meditálnak, nem halnak meg idő előtt. Báláki szólt. Rajta meditálok, aki amikor alszik, úgy mozog, mint az álomban. Agyát a satrufélbe szakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint Jamán, a halálfélistenén. Akik így meditálnak, azok sose vesztik el a hatalmukat. Báláki szólt. Rajta meditálok, aki a testben él. Agyát a szakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint Pradjapatin, az ős nemzőn. Akik így meditálnak... Azok gyarapodnak utódokban, tehenekben, hírnévben, a szentség ragyogásában. Sokáig élnek, és eljutnak a mennyei bolygókra. Báláki szólt. Rajta meditálok, aki a jobb szemben él. Hagyját a satrufébe szakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint a tűz a fény lényegén. Akik így meditálnak, mindezek lényegévé válnak. Báláki szólt. Rajta meditálok, aki a bal szemben él. A gyáta satrú félbeszakította. Ne beszélj erről. Én úgy meditálok rajta, mint az igazság, a villám, a ragyogás lényegén. Akik így meditálnak, mindezek lényegévé válnak. Ekkor Báláki elhallgatott. Adjáta megkérdezte. Csak ennyi volt, Bálaki. Csak ennyi, felelte Bálaki. A Satru megjegyezte. Hiába jöttél el, hiába mondtad, hogy Bramanáról fogsz beszélni. Majd én elmondom neked. Egyedül azt kell ismerni, aki mindezeknek az alkotója. Ekkor Bálaki rőzsét vett a kezébe, és így szólt. Fogadj el tanítványodnak. Adjáta meghökkent. Ez egy fordított helyzet, egy harcos, egy satria nem fogadhat el egy brámon a tanítványt. De jól van, majd én megmagyarázom neked. Ez valóban fordított helyzet, nagyon szokatlan. Még a sokat próbált adját a Satru is megkökkent egy pillanatra, amikor Báláki rőzsével a kezében közeledett. A hadomány szerint a tanítvány ezzel jelezte, hogy a tanításért cserébe tüzelőanyagot fog hozni az áldozati tűzhez. A azonban hamar összeszedte magát, és elkezdte tanítását. Adzsásatrök kézen fogta a brámanát, és elindult. Látták, hogy valaki alszik. Agyásatról rákiáltott. Nagy fehérruhás király! Szó ma! De ez csak tovább aludt. Ekkor megbökte egy boktal. Rögtön felállt. Adzsátasatru megkérdezte. Bálaki! Hol volt ez az ember? Mi lett belőle? Honnan tért vissza? Bálaki nem értette. Adját a Satruszolt. Ez az ember a szív hita, jótékony nevű ereiben volt. Ez lett belőle, onnan tért vissza ide. Az erek a szív futnak. Olyan kicsik, mint egy ezer felé vágott hajszál. Lényegük egészen kicsi, vöröses barna, fehér, fekete, sárga és piros. Ezek egyikében van az alvó, nem lát semmilyen álmot. Ez a magyarázat egy kicsit homályos. Más upanisádok azt mondják, hogy amikor az ember alszik, a lélek is alszik, mégpedig a vért vagy az életlevegő szállító csatornákban, a szívet körülvevő hártyában és a szív egében. Baladéba Vigyobúsana azt mondja a magyarázatában, hogy a lélek nem választ ezek közül, hanem mindegyikben alszik. A lélek áthalad a nádik csatornák ajtaján, belép a szíved körülvevő hártya palotáján, és Isten ágyán alszik, mondja. A király így folytatta. Ekkor egyé válik az életlevegőkkel. Oda megy a beszéd is az összes névvel, a szem az összes formával, a fül az összes hanggal, és az elme az összes gondolattal. Amikor felébred, az életlevegők gyorsan visszamennek a helyükre, ahogy a lobogó tűzből kipattannak a szikrák. Az életlevegők belépnek a testbe, egészen a hajszálakig és a körmökig. Ahogyan a borotvát elrejtik egy dobozban, vagy a tüzet a tűzhelyen, az intelligens én is elrejtőzik a testben, egészen a hajszálakig és a körmökig. Ettől az intelligens éntől függ a többi én, mind a, szolgák a gazd, mind a zolgák a gazdájuktól. Ez a sok én is az intelligens én szolgálja. Indrát mindig legyőzték a démonok, amíg ezt meg nem értette. Amikor megértette, legyőzte a démonokat, és a mennyek királya lett. Aki ezt tudja, elér minden kiválóságot és hatalmat, minden lény felett uralkodik. Engem jobban inspirál Báláki tanítása, de lehet, hogy kivétel vagyok. A Brihad Áranyaka Upanishad egy kicsit másképpen mondja el a tanításokat. Élt Garga családjában egy brámana, a büszke Báláki, aki nagyon ékes szóló volt. Ezt mondta Adzsáta Satrunak, Benáres királyának. Beszélek neked Brámanról. Adzsáta saturn így szólt. Ezer tehenet adok <kül> neked ezért a javaslatért. Az emberek gyanakának fognak nevezni engem, mert nekem is vannak olyan erényeim, mint a nagy királynak. Báláki szólt. A napban élő lényen meditálok, mint Brámanon. Atyát a sadrófélbe félbeszakította. Ne beszélj róla. Én úgy meditálok a Brámanon, mint minden felülmúlón, minden lény ragyogó vezetőjén. Aki így meditál, mindent felül fog múlni, minden lény ragyogó vezetője lesz. Báláki szólt. A holdban élő lényen meditálok, mint Brámanon. Agyát a a Satru félbeszakította. Ne beszélj róla! Én úgy meditálok a Brámanon, mint a nagy fehér ruhás, ragyogó szómán. Aki így meditál, annak minden nap bőségesen préselnek szómát az áldozataihoz, és az étele soha nem lesz kevés. Páláki szólt. A villámban élő lényen meditálok, mint Brámanon. Adjátas, a Vajjátor Ne beszélj róla! Én úgy meditálok a Brámanon, mint fénylőn, aki így meditál, fényes lesz, a fé és fénylenek utódai is. Báláki szólt. Az éterben élő lényen meditálok, mint Brámanon. Adjátas, a Vajjátor Ne beszélj róla! Én úgy meditálok a Brámanon, mint aki teljes és mozdulatlan, aki így meditál, annak sok utódja lesz, és az utódai soha nem halnak ki ebből a világból. Báláki szólt. A levegőben élő lényen meditálok, mint Brámanon. Hagyját a szakította. félbeszakította. Ne beszélj róla. Én úgy meditálok a Brámanon, mint Indrán, aki olyan ellenállhatatlan, mint egy legyőzhetetlen hadsereg. Aki így meditál, mindig győztes, legyőzhetetlen, az ellenség meghódítója lesz. Báláki szólt. A tűzben élő lényen meditálok, mint Brámanon. Agyat a Ne beszélj róla. Én úgy meditálok a Brámanon, mint béketűrőn. Aki így meditál, béketűrő lesz, és béketűrők lesznek az utódai. Báláki szólt A vízben élő lényem meditálok, mint Brámanon Agyát A Satru felbeszakította Aki így meditál, azt kapja, ami kellemes Nem kapja, ami nem kellemes És kellemes gyerekei születnek Báláki szólt A tükörben élő lényen meditálok, mint Brámanon Adyáta Satrufél beszakította. Ne beszélj róla. Én úgy meditálok a brámanon, mint fényesen. Aki így meditál, fényes lesz. Fényes utódai lesznek. Mindenkit túl ragyog, akivel kapcsolatba kerül. Báláki szólt. A hangon meditálok, amely a járó ember mögött keletkezik. Adyáta Satrufél beszakította. Ne beszélj róla. Én úgy meditálok a brámanon, mint az életen. Aki így meditál, Sokáig él a földön, és az élet nem távozik el tőle az idők teljessége előtt. Báláki szólt. Az égtájakon élő lényem meditálok, mint Brámanon. Hagyját a satrú félbeszakította. Ne beszélj róla! Én úgy meditálok a Brámanon, mint másodikon és elválaszthatatlanon. Aki így meditál, társakat kap, és a követői soha nem hagyják el. Bánáki szólt. Azon meditálok... Aki árnyékból van. A gyártasatru félbeszakította. Ne beszélj róla. Én úgy meditálok a brámanon, mint a halálon. Aki így meditál, sokáig él a földön, és a halál nem győzi meg az idők teljessége előtt. Báláki szólt. Azon meditálok, aki az énben van. A gyártasatru félbeszakította. Ne beszélj róla. Én úgy meditálok a brámanon, mint én birtoklón. Aki így meditál, én birtokló lesz, és az utódai is én birtoklók lesznek. Báláki, elhallgatott. Agyát a satru így szólt. Ez minden? Ez minden? Aki csak ennyit tud, nem, is nem ismereti meg a brámant. Hadd legyek a tanítványod, mondta Báláki. Agyát a satru így szólt. Ellentétes a szokásos gyakorlattal, hogy egy brámana közeledjen egy satírjához. És azt gondolja, ő fogja a brámant tanítani. Én azonban tanítalak téged. Így szólván, Kézen fogta Bálakit, és fölkelt. Találtak egy aló embert. Megszólították. Nagy fehér ruhás, ragyogó szóma. Az ember nem kelt föl. A király újra meg újra meglökte a kezével, míg végre fölkelt. Adyja Satru így szólt. Amikor ez a csupa tudatlény aludt, hol volt, és honnan tért vissza? Bálaki nem tudta a választ. Agyát a Satru szólt. Amikor ez a csupa tudatlény alszik, Felveszi a tudatába a szervek működését, és a szívben levő éterben nyugszik. Fölvette a szaglás és a beszédszerveit, a szemet, fület és az elmét. Amikor az én álom állapotban van, ezeket éri el, melyek a múltbeli tettek eredményei, és nagy király lesz, nemes brámana, magas és alacsony helyekre jut. Ahogyan egy nagy király magával viszi a kíséretét, és a kedve szerint járkál a birodalmában, ugyanúgy viszi magával a lélek a szerveket, és a kedve szerint járkál a birodalmában a testben. Aztán, amikor mélyen alszik, amikor nem tud semmit, visszatérnek a hitának, nevezet 72 ezer idegen keresztül, amelyek a szívből indulnak ki az egész testbe, és a testben marad. Úgy nyugszik az én, mint egy csecsemő, császár, vagy neves brámana. Elérte a boldogság tetőfokát. Ahogyan a pók mozog a saját fonalán, vagy ahogyan a tűzből apró szikrák pattannak ki minden irányba, úgy térnek vissza ebből a lélekből a szervek, világok, félistenek, lények. Titkos neve az igazság igazsága. Az életlevegők az igazság, és Igazságuk maga a lélek. A Brihad Áranyak Upanishad itt még folytatódik, beszél a pránáról, az életlevegőről, a Brahman formájáról, mert túlva és finom, halandó és halhatatlan, behatárolt és határtalan. De éppen olyan befejezetlenül véget, mint a kaosidaki Brahman Upanishád. Nem tudunk meg többet bálaki és acsát a satru sorsáról.